Незабаром вона довідалася, що сталося найгірше. Королева викинула. Утратити первістка, спадкоємця престолу, продовжувача династії. Та й невідомо, чи будуть після першого зриву в Катерини діти. А це вже політика. Та й про щире почуття короля до дружини забувати не можна. Гринвіч затих. Придворні розбилися на групи. Якось непомітно з апартаментів принцеси зникло все оточення. У холодній темній кімнаті з мері залишилася тільки леді Гілфорд і принишкла моторна Джейн Попінкорт. Та й та, почувши увечері в переходах важку ходу короля, не витримала, шаснула кудись, як мишка. Тільки Гілфорд стояла біля ложа принцеси, чули, як та схлипує і шепоче молитви, накрившися з головою ковдрою. Король увійшов темний, мов ніч Очі звузилися Виголені щоки тремтять, Маленький рот закам'янів Не зводячи очей з ліжка, де зіщулилася в клубок сестра Він жестом наказав гувернанці вийти У передпокої Гілфорд помітила Брендона Зазвичай непривітна дочар за Матрона Зараз просто кинулася до нього «Що ж тепер буде?» – повторювала вона, смикаючи Брендона за модний розрізний рукав. У темряві вона не могла бачити його обличчя, але чула важкі зітхання. Король залишався у кімнаті сестри понад годину, а потім стало відомо, що він відіслав принцесу від двору. Це було навіть краще, ніж вони розраховували. Заслання у Сафолкшир, глушину Англії, у Старий замок, де сестрі короля належало провести час у покаянні і молитвах, добре подумати про свою поведінку і покаятися. Воїстину, король Генріх був навіть милостовий з мері. Проте милість ця була нелегкою. Принцесі значно урізали штат прислуги коротили почет і дали мало нежебратське, як на принцесу, утримання – 60 фунтів на рік. Леді Гілфорд навіть зойкнула, коли довідалася про це. Залишалося тільки сподіватися, що заслання не триватиме надто довго, і його величність змінить гнів на милість і незабаром поверне сестру. Що ж стосується Мері, то вона тепер, коли небезпека минула, навіть зуби показала. Не слід було Катерині бути такою скромницею приховувати, що чекає дитину. Я б тоді не жартувала з нею. А тим часом вони з невеликою валкою рухалися по багнюці і талому снігу у Східну Англію, у Сафолкшир, край, відрізаний від основних доріг, край боліт, низин і вівчарства. Після прибуття на них чекало ще одне розчарування – Замок Хоглі Кастл виявився стародавнім, незатишним і необжитим будинком, власне кажучи, невеликою закинутою фортецею, що належала колись родині Лаполів. Замок цей, як і інша нерухомість, конфіскували в них після вчинення заколоту проти батька Мері Генріха Сьомого. Відтоді за конфіскованими маєтками лаполів ніхто не доглядав, на їх утримання виділялися незначні суми, отож це не могло на них не позначитися Принцеса, яка зростала в затишку і теплі, була прикро вражена, коли побачила замщілі вежі, зміліли рів, вузькі, навіть не за склені бійниці замість вікон Каміни в замку були погано влаштовані, деміли, і віконниці доводилося навіть у холодну пору тримати відчиненими, тому серед вологих кам'яних стін завжди було пронизливо холодно. «Тут просто неможливо жити!» – вигукнула мері, тиняючись вистеленими лежаною соломою переходами замку. «Я напишу про це братові, і він поверне мене. Не може ж він бути таким жорстоким зі мною!» Проте їхні випробування тільки починалися. Насамперед почав розбігатися почет Мері Тюдор. То один, то інший з почтої високості вигадували причину, щоб залишити службу в опальної принцеси. Мері намагалася вдавати, що їй байдуже. Побачимо, ще як вони принижуватимуть це і випрошуватимуть милості, коли мій братик Хел поверне мене до двору. Тим часом Генріх, схоже, і не згадував про сестру. Вона продовжувала жити у незатишному замку із залишками почту, їла варену ріпу, запиваючи її розведеним елем, блукала стежинами біля стародавнього Адлвудського лісу, або сиділа з вудкою, ловлячи рибу в рові замку, і запевняла, що їй це вельми цікаво. Насправді, принцеса Тьодор просто не хотіла показувати, наскільки засмучена. Вона трималася так незворушно, що навіть Мех, яка добре знала свою підопічну, не одразу зрозуміла, що безтруботність тримається тільки на гордості. Відтоді Мері багато що зрозуміла. Вона подорослішала, стала справжньою красунею. Розкішні перса, округлі стегна, чудова жіночість рухів. У Хоглі не було дзеркал, та Мері могла дивитись у води рову, і те, що вона там бачила, її захоплювало. Засмучувала інше. Старі сукні стали їй затісні, нових не було і не було їх за що купити, отож доводилося перешивати ті, що є. І не тільки перешивати, царувати, латати, лаготити. Мері мимоволі згадувала свою невістку Катерину. «Вона ж, як ніхто, повинна розуміти, у якому становищі я опинилась. Вона ж знає, яке це приниження, зледарство. Невже ця корислива іспанка і слівця не замовить за мене хелу?» Мері вже не згадувала, що стала причиною трагедії. Навіть до такої тихої заводі, як Сафолкшир, дійшла звістка, що Катерина Арагонська знову завагітніла, тож провина мері не така вже й жахлива. Та певно Генріх вважав інакше, чи просто не хотів, щоб витівки сестри призвели до ще жахливіших наслідків і волів тримати її якомога далі від коханої дружини. Принаймні на всі листи благань і вибачень він не спромігся навіть відповісти. «Нехай і так», – підкидала красиву голівку дівчина. «Якщо мій брат не цікавиться мною, я напишу нареченому». Скільки прохань, переконань, навіть скандалів довелося пережити Леді Гілфорд, щоб умовити принцесу не втручатися в політику і не писати ерцгерцогу. Вона нагадала, що її наречений Карл і раніше не дуже цікавився нареченою, не писав і навіть не діслав Генріху рахунок за колись подаровану діамантову лілію. Навряд чи він захоче втрутитися і посприяти опальній сестрі англійського короля. До того ж, світ живе чутками, і до них дійшла звістка, що Ерцгерцог Карл навіть подумає розірвати заручини з мері Тьодор заради одруження з донькою французького короля Клодією. Мері відмовлялася цьому вірити.